Розділ дванадцятий Дон Педро СанГре. Обмінявшись традиційними вітаннями, Сінко Лягас і Енкарнасьйом лягли в дрейф за чверть милі один від одного. Легенько погойдуючись на хвилях, шлюпка з шістьма веслярами іспанцями панцями перетинала щедро залиту сонцем смугу води. Між цими двома кораблями Капітан Блад та Дон Естебан де Спіноса Влаштувалися на кормі На дні шлюбки стояли дві скрині з грішми Золото в усі часи розцінювалося як найкращий вияв доброї волі А Блад твердо поклав собі за принцип в усьому завойовувати прихильність Правда, його товариші вважали, що він перебрав через край Взявши аж 50 тисяч песо, але капітан домігся свого. Крім того, Блад захопив із собою адресований одному іспанському гранду великий пакунок з численними печатками та гербоми спіноси. Ще один речовий доказ, наспіх сфабрикований у каюці Сінко Уже дорогою Блад закінчував інструктувати свого молодого супутника. Доне Стебан запитав з болем в голосі А якщо вас викриють. Це накликало б нещастя на всіх. Я радив твоєму батькові молитися за наш успіх. А від тебе, юначе, сподіваюся, практичної допомоги, відповів Блад. Я зроблю все, що зможу, бог свідок, усе зроблю, палко запевнив хлопець. Блад стримано кивнув головою. І обидва вони не сказали більше ні слова, аж поки шлюбка торкнулася обшивки велетенського корабля. У супроводі капітана Блада Доне Стебан піднявся по трапу. На шкафуті їх зустрічав сам адмірал. Красивий, самовдоволений чоловік, ставний, гордовитий, дуже схожий на Дона Дієго, але трохи старший і сивіший. Поряд з ним Стояли чотири офіцери і монах в чорно-білій сутані Домініканського ордену. Дон Мігель радо пригорнув свого небожа, нерішучість і розгубленість якого він вважав за вияв приємної схвильованості і повернувся, щоб привітати супутника Дона Естебана. Пітер Блад галантно вклонився. Він був абсолютно спокійний, принаймні зовні. Я «Дон Педро Сангре», – відрекомендувався він, переклавши буквально своє прізвище, – «бесталанний кабалєр з Леона, нещодавно вирваний з неволі доблесним батьком Дона Естебана». І в кількох словах він змалював вигадані обставини, як його було захоплено в полон тими проклятими єретиками, що володіють островом Барбадосом, і як було звільнено. «Подякуємо господові!» Сказав монах, вислухавши розповідь. Нині і пісно, і віки віків. Опустивши очі, відповів Блад, згадавши, що він католик. Адмірал та супроводжуючі його офіцери співчутливо вислухали Блада і сердечно привітали його. Після цього дійшла черга і до неминучого запитання. А де ж мій брат? Чому він сам не прибув привітати мене? На це відповів молодий спіноса. Батькові дуже прикро, що йому довелося відмовитися від честі та втіхи бачити вас. На жаль, дядечку він трохи занедужив. Нічого серйозного, тільки й того, що він мусить залишатися в каюті. Невелика лихоманка – результат легкого поранення під час недавнього нападу на Барбадос, коли було щасливо визволено і цього кабалєру. «Завжди, племіннику, завжди!» – з удаваною суворістю запротестував Дон Мігель. «Адже мені не належить знати про такі речі. Я маю честь представляти в тутешніх морях його католицьку величність короля Іспанії, а він перебуває в мирі з королем Англії. Ти вже й так...» Наговорив мені зайвого, я постараюся забути це, про що попрошу і вас, панове, додав він, звертаючись до офіцерів. При цьому дон Мігель підморгнув капітанові Бладу в очах, якого спалахнув веселий вогник. Що ж, якщо дон Дієго не може прибути до мене, то я сам поїду до нього. Де й подівся веселий вогник в очах капітана Блада? А Донець Тебан так зблід, що його обличчя стало схоже на білу маску. Проте Блад скоро опанував себе і заговорив тихим, конфіденціальним тоном, у якому чудово поєднувалися шанобливість, зворушеність і глузування.